Bueno, pois pues, xa saben, estamos eh, na segunda oriña de radio en galego mmm, Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellá Saben que poden participar connosco chamando 93772200 Saben que poden mmm, estar connosco tamén enviando algún correo electrónico Sempre en Galicia, email.com E eh, en Facebook tamén, eu non me, no me defendo moi ben, pero... Sei que, a, a, cando chegue a casa, por aí non o día. Agora mesmo non, non estou xo... Si, sí, de momento dá de... de máis recente, saber que no bastemos... <risa> sí. Bueno, que, por certo, un... de isto te cumpríanos eh, facer un cursiño especial, eh, Antonio, a verdade que... De, de, sí, as cuestións estas de as novas tecnoloxías, a min sei que, en realidad, de... vamos a ver, eu sei que están agora conectados para chatear máis ou menos 11 pero aquí salen como mínimo un, dos, tres daza sete persoas si, sí, pero que non sempre coincide o que che marque a Kiko que che marque a Lio que está en tempo real é este lado aquel un pai un poquinho máis lento bueno eh, eh, que saiban que o 3, 7, 7... <risa> 9, 3 <risa> Non máis aburro, o que claro. se pode no, seg De seguro, de seguro 93778200 Por si queren participar con e recibir un agasallo Que temos aquí preparado Para calquerados que participen Vamos a comunicar con Galicia Seguro que xa temos ao outro lado do cío telefónico A un colaborador Que levamos moito tempo xa con el E coido que levou mesmo tempo Que nos na radio Boas tarde, Xulio Sí. moi boas tardes. 25 anos xa temos aquí de celebración. Acabamos de, de brindar aquí nunha sala carón da, da pecera, pois por los 25 anos teño o meu carón a Josefina, Antonio Díaz e mais a Emilio. Moi boas tardes, pues, Julio. Ola, Julio, que tal? Baño, moi boas, pois teño que agradecervos que dun día coma hoxe, pois pues, que me gardara deseí desayun un recuncho, porque hoxe é eh, pues, un día para lembrar a todos os amigos e colaboradores que foron pasando por aí en, en tantos anos, non? Pois pues, sí. Mm, tí... eh, así que alegro de que estades estades todos por aí. Acompañados dos que sempre so, eh, están porque ti eres un dos máis, non? Bueno, pois pues, sí, eu máis ou menos empezaría por aí como Josefina, por aquelas... Un poquinho antes incluso, eh? Sí, Le bueno, hay, lembro, claro, hay que lembrar sobre todo a, a Maripaz Mm, -hmm. paspink que foi, eu creo que foi a primeira voz feminina do sí, sí, dos programas, sí, sí. Si non me equivoco. Eu penso sí. que si, si. Si, si, 24. Sí, 24. <risa> <risa> Pero está cerca. <risa> <risa> bueno, é tamén Mila, non? Aquel momento te Mila. Mila foi <risa> máis tarde. Foi un pouco máis tarde xa. Sí. Sí, sí, sí, sí. pues son moita xente, eh? Si, Anda cando viña eu cara que iba contando, digo a min falta me xente, eso que vas recordando vas ponendo no proceso mental que faz pós caras e logo vas eh, ponendo de baixo o nome. Digo, faltanme nomes e faltanme caras. Porque dices, as dúas listas non me acaban de cuadrar, estou lle dando voltas, eu tamén faltame xente. Eso que dices, Pero hai que facer unha, unha lista e anotarlos, porque non pode ser que non esquenzamos a ninguén. Non é posible. Bueno, que alegria escutar tamén a Emilio, que é de é difícil atopalo non? cando estou por aí, é para aquí cando estou aquí, vai para aí e sí. cando foi a Feira de Santiago, tú non sei pa onde ibas e andaba por Santiago, ese o que sí, tamén sí. é complicado non, non coincidimos non? eu sinto que non podíamos vernos ¿Eh? ahora na, en Semana Santa, que estuve aí das días, pero le baron má que o pobo ali, caí no alto aquel <risa> e me deixaron salir de ali sí. encima chuvía bueno, bueno pero chegou remaravilha a vosa canal respirando aire puro no e eh... depois combustible. Vaya. Eh. <risas> eh, bueno, Julio, sí, sí, sí. bueno, hoxe non fai falta que nos des ningunha comunicación especial nin de noticias, a non ser que teñas preparada pues, algunha cousa, no, pero ademais, creo que un... isto supoño que estaredes xa co tempo moi Muy, Lim, muy, limitado, sí, en realidad privado. temos moitísimas comunicacións e, e moitísimas... Sólo lembrar que, bueno, mirando así no ano, fora no ano 86 mm -hmm. porque xusto hoxe tamén fala na prensa de que un dos mellores grupos folk que temos, Luar na Louvre mm -hmm. pois está celebrando tamén os 25 anos de, mm -hmm. de folk mm -hmm. son xa moitos os, os discos que leva sacados desde aquel primeiro Son do Ar, que fora sacara o pouco despois de que crearse, no, no 1988, non? Si, sí, que anos despois foi reeditado a, a raíz dun anuncio publicitario. Eu recordo a reedición. Si, sí, que, que penso que moitísima xente coñeceu ou recordou outra vez a Eduardo Nalubre a raíz da mm. Eu si. Sí, sí. Que foi cando apareceu a voz de Rosa Cedrón. Si, sí, exacto, exacto. Bueno, é, é 86 que... Cousa, houvera cousas malas ese ano, porque estes días tamén estamos lembrando o accidente de, de Chernobyl, ¿no? uh -huh, eh, creo que fora tamén cando asasinaran a los Palme, morrera sí, sí. Pues, Tierno Galván. Eh, nas nosas letras, deixaran pues, o eh, Sánchez Fole, o Celestino Fernández de la Vega, ou morrera moi novo ese ano eh, Eusebio Lorenzo Baleirón. Eh, pero, bueno, tamén houve cousas boas, porque fora cando gañar o premio Nobel de literatura Alfredo Conde con Xabaio Grifon do Vento eh, o premio nacional de literatura o, pre, no, o premio de literatura infantil fora para eh, Paco Martín se non me equivoco ese ano por as cousas de das cousas de Ramón Lamote o premio nacional de literatura infantil e eh, eh, juvenil e eh, bueno el Ambroe Julio que tí, seguro tamén estaba salí porque mirando agora entre unhas revistas que tiña eh, asistíramos ese ano a presentación aí en Barcelona do número 65 da revista Antropos, Antropos. que era, estaba dedicado a Castelau no. era un monográfico que ases, eh, fora coordinado por Basilio Lozada por sí, sí. en el participaran pues, Díaz Pardo, Claudio Rodríguez Fer Hernández del Riego Costa Clavel e máis no? estivéramos na na presentación, non me acordou en que librería fora non? Uh -huh. si, si, creo que fora na pedrera pues, non, non me lembro do uh -huh. sitio, pero si sí que estivéramos uh -huh. e eh, eh, bueno, creo que foi unha data, que unha data importante a lembrar na historia da radio en galego, porque eh, estamos falando do ano 86 eh, No 84 foi creándose creo, a compañía de radio televisión de Galicia dos anos máis tarde de crearse uh, aquí a radio galega porque antes o que se fixera de radio en galego prácticamente fora fora daquí en el seu Emilio faci, no, no 66 facía o programa sempre en Galicia en, en, en Venezuela xa o mm. rego no 60 era, foi o que dirixía as emisións en galego mm. de, de radio París ou bueno, eh, no 47 pois, eh, cando comenzaran os programas na BBC de Londres o programa en, en galego que desaparecerá despues no, no 56 entón, pois creo que é unha data importante a, a de o 1986 porque de, de, o labor de, de Radio Cornellá pois hai que reconhecer que que foi importante aí en toda, todo o baixo bregat, non? E ti, tú un grouciño de area tamén participando nel. A verdade é que tanto ti como Josefina como Emilio, como moitísimos máis que por certo, daqui a un momentinho teremos que conectar tamén con, con Xosela Mela que, que nos ten preparado tamén unha sorpresa posto que tenle a celebración ou polo menos a presentación mediante un... un que é de, de Portugal que me parece que presenta un traballo so, sobre eh, persoas de, de, de Río Caldo interesante vou xe poñar de, de fondo a ver se si nos axuda o noso técnico vou xe de fondo unha, unha música que xa que mencionaste precisamente a Luar na Lubre a ver, que xe parece esta música que... de Luar na Lubre é? No, este non é de Luar Nalubre, non sei porqué, pero non, non coincide co que nos tenhamos aquí previsto. Eu quería que escoitaras de Luar Lubre oh, tú, gitana. A verdade é que o que estamos escritando de fondo non, non, non corresponde <risos> non sei por qué, pero es que pero claro, último... as técnicas miñas non son o <risos> windows que fallan o último cede, o melhor, de solsticio non, son do arro o segundo sencillo que se sacou ah. que era o segundo tema, tu gitana con rosas de dron sí, sí, sí, sí, sí. si, si, ah, si creo, ese, va, ese, creo ese que si sí. ese si sí que, sí que creo que sí. si non este si sí é, este este sí sí é. é. Mira, vam, o noso técnico daille un pouquiño de voz abrastica, me, me. Este, este, este, ah, sí, sí, ve. verdad. Sí. Maravilla. Si. Sí. Sí. Bueno, pois pues, Julio, que te agradecemos moitísimo que participes con esto, e que sigas participando e que moitas gracias por estar aí o noso garón e que nos lembres cousas interesantísimas como as que acabas de dicir ao gran mesmo sobre pois pues, esta celebración de 25 anos na que participe tamén comigo tanto Antonio como Emilio e eh, Xosécina. Pois pues, non, eu tardos a as gracias a vos e a, e a asociación Rosalía de Castro e tamén a Radio Cornellá pois, por uh, apoiar pois, eh, ese recuncho de, de, de, da nosa, das nosas letras e eh, da nosa cultura, que é este programa de sempre en Galiza de, de Radio Cornellá nada máis, pois unha aperta e eh, deico o próximo día entón. por... Moitas gracias moitas grazas, Julio. <risa> é que acabamos de falar en un ratiño con Xito, lástima non poder conectar contigo. Pero bueno, a ver se si facemos unha xuntanza un día. Eso, eso sí. sería importante. Eso sería... Tem, Antonio toma nota. Temos que ir <risa> Antonio de encargado. Quedan encargado y... de Antonio, <risa> faise público Antonio o coche. Veña. Bueno, una muy fuerte. Adelante vale. pues sí, con sí, música y sí. arte. Vale. No va a faltar, eh. Vale. Adivante, pues con la música y arte otro momento. Saludos,